Andal san Andal san Andal san san Dobro to to otvrlite što nisam zovao ja. A des sljedeći hadis dođe 144. A Nebi Mesud in Uqbay bin Amr Sari radijallahu anhu rekao debu Mesuda Uqbay radijallahu anhu da je rekao قال رسول الله صلى الله عليه وسلم rekao da se mina šemsa va Ayatan min ayatihi. Kaže zaista su sunce i mjesec dva ajeta od Allahovih ajeta, dva znaka od Allahovih znakova. Ju hafihi Allahu bihima ibaduhu. Sanima Allah džel zastrašuje svoje robove. Wa innahuma la yaksifani li mauti ahadin minan nas wa la li hayatih. Zaista se Oni, znači i sunce i mjesece, ne pomračuju zbog smrti nekog, niti zbog života neće. Znači, niti zbog toga što neko umro, niti zbog toga što je neko rođen tada. Sa'idare eitum minhuma she'a. Kada nešto od njih vidite, kada vidite, znači, pomraćenje, jednog ili drugog, znači, hadisu potređenja da ovo što se testo za njim poslanik san, bio pomraćenje sunca. A u hadisu potvrženo da je isti propis važi i za mjesec u omovode, jer spominje sunce i mjesec. Fedareitom minho mašeja, kada nešto od njih vide, ono kada vidite pomrčenje jednog od dvoga, Fesalu, klanjajte, vodou dovite, hatta jekšife mabiko. Sve dok kaže, sve dok se ne prestane, se ne, ne prestane to pomrčenje. Znači, klanjajte i dovite to je tekst hadisa, u ovom hadisu je znači poslanik Salahova, ali nisam pojasnio znači da je pomrčenje sunce, da su uopšte sunce i mjesec dva znaka Allahova koje ukazuju na njegovu moć i kudret kada se promijeni njihov prirodni prirodni sistem rada poput pomrčenja jednog ili drugog to ne biva zbog toga što se je rodio neki veliki čovjek, niti zbog toga što je neko umro. A to je bilo vjerenje stanovnika džahilijeta. Naši oni su bili uvjereni da se ponoćenje sunuceni mjese se dešava onda kad se neko rodi ili neko, neko bitan umri. <clears throat> Nego je u hadisu pojašen da to biva zbog toga da Allah Žešanuhu sa time Naravno, Allah Jelešano uredio da, da se to dešava u, u, u temu zakonu kretanja nebeskih tijela. Ali time, Allah želi da, da zastraši svoje robove kako bi obnovili svoju taubu i vratljica Allah Jelešano. I zbog toga je propisano da, da klanjaju namazi da dovi sve, sve dok ne prestani to pomrčenje. A, to je razumivanje, opće je razumivanje hadisa. U glavnom hadis ukazuje na propisanost namaza površenja sunca i mjeseca. Takođe da kraj namaza, biva, početak namaza biva sa početkom pomačenja. Znači, što znači da je beznosno zaviđenje, da vidimo da se pomačilo. A završava se sa prestankom pomačenja. Ako bi se desilo da neko klanja više Nakon što je prestao, znači, nema smetnje. Ako bi prestao prije nego što je, je prestao pomraćenje, nakon toga bi trebalo osoba da nastavi s drugim videom i vadetak. je namaz, nije još prestao pomraćenje, onda da upućuje dovu. Ovdje kažemo da je propis da je mu stehav, znači, nije važno. Također, Hadris ukazuje da je propisano panjati pomrać, namaz od pomraćenja sunce mjeseca i u zabranjenim vremenima. To se zove takozvani edovatul esbab, namazi s povodom. Znači nije došlo izuzetak u hadismodatas, to ne radi u zabranjenim vremenima. A ovo je uvjedno dokaz, znači da, da je dozvoljeno klanjati namaze s povodom koji su, recimo, poput te hijetlu mešida, poput djenazije, poput, džnazije, poput ovaj, koja je faktiskaj i naše naklanjavanje na file ili farza i tome slično u zabranje vremena, ono što je, e, zabranje planetu, zabranje vremenima, to je dobrovoljna nafila. I narodno, u Hadisu uvešem to spomenuli, znači da je, da ovaj događaj pomraćinja sunca i mjeseca, e, da Alarješ Anoza time želi da, da, da vrati svoje robove sebe, da pocijeti na sebe, Uh, da oni koji su zapostali Allah Žešanu, da je posjeti na sebe da je, da je posjeti na ahiret na sunji dan da se to ne dešava naravno ovaj, kakav je posjeti na sebe u smislu da onaj koji čini o da se sjeti da sjeti sunjih dana i sjeti se Allahovi kazni da se vrati Allahovi žašanu da se prestani sa grihom a o A što se tiče toga, znači uvjerenja koji su bili u samnici džahilijeta da se površenje sunce meseca dešava zbog krupnih nekih događaja poput rođenja neke velike ličnosti ili zbog e, smrti nekoga, to je zanegirano ovdje u ovom hadisu, znači e, to nije potvrđeno, to nije ispravno, to uvjerenje je Andalu san Andalu san san